Capitolul 6. Îndrăznește oare cineva dintre voi, având vreo pâră împotriva altuia, să se judece înaintea celor nedrept și nu înaintea celor sfinți? Au nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea este judecată de voi, oare sunteți voi nevrednici să judecați lucruri atât de mici? Nu știți oare că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult cele lumești, deci dacă aveți judecăți lumești, Puneți pe cei nebăgați în seamă din biserică ca să vă judece. O spun spre rușinea voastră, nu este oare între voi niciun om înțelept, care să poată judeca între frate și frate, ci frate cu frate se judecă și aceasta înaintea necredincioșilor, negreșit, și aceasta este o scădere pentru voi că aveți judecăți unii cu alții. Pentru ce nu suferiți mai bine strâmbătatea? Pentru ce nu răbdați mai bine paguba? Și voi înși vă face strâmbătate și aduceți pagubă și aceasta fraților. Nu știți oare că nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu va am nici de nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiți, nici furii, nici lacomii, nici bețivi, nici bădă nici răpitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii dintre voi. Dar v-ați spălat, dar v-ați sfințit, dar v-ați îndreptat în numele Domnului Iisus Hristos și în Duhul lui Dumnezeului nostru. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa birui de ceva. Bucatele sunt pentru pântece și pântecele pentru bucate și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Trupul însă nu e pentru desfrânare, ci pentru Domnul, și Domnul este pentru trup, iar Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi prin puterea Sa. Au, nu știți că trupurile voastre sunt mădularele Lui Hristos? Luând deci mădularele Lui Hristos, le voi face mădulare unei desfrânate? Nici de cum. Sau nu știți că cel ce se alipește de desfrânate este un singur trup cu ea? Căci vor fi, zice Scriptura, cei doi un singur trup, iar cel ce se alipește de Domnul este un Duh cu el, fugiți de desfrânare, orice păcat pe care îl va săvârși omul este în afară de trup, cine se dedă însă desfrânării păcătuiește în însuși trupul său, sau nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt, care este în voi, pe care aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri. că ce ați fost Cumpărați cu preț, slăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care sunt tale lui Dumnezeu.